Keserű számvetés Amikor magamra maradtam, alaposan megnéztem magamnak a lábamból kioperált golyót. Egy golyós csapályból kiszedett szokványos acélgolyó volt. Nyilván még kenőzsír is volt rajta, ezért is fertőződött el a sebem. Ezek az arabok mindig kitalálnak valami újabb bajasságot, vagy csak egyszerűen elfogyott az olmuk. Jó lesett egy kicsit végre egyedül lenni. Lehújtam a szemem. Eddigi életem emlékképei elhomályosultak. A legélesebben klódinra emlékeztem. Vajon mit csinál most? Nyilván keresett magának valamilyen munkát, talán már van is új barátja, és hamarosan újból férhez is megy. Remélem, rendesen berre akadt, szívből kívánom neki. Na, és Imre, ő meg hol bujkálhat, már fél éve semmit sem hallottam felőlem. Még rádión sem sikerült elérnem, senki sem tudott felvilágosítást adni róla. Na persze, valamikor csak életjelt ad magáról. Vagy én jelentkezem át az ejtőernyős vadászokhoz, hogy így jó esélyem lenne arra, hogy találkozzam vele. Már is túl hosszú ideje vagyok itt maszkarában, ideje lenne valami újat is látnom. Ez az, amint innen szabadulok, azonnal jelentkezem a legközelebbi ejtőernyős tanfolyamra. Erről most még nem kell mindenkinek tudnia. Egy ideig nyugodtan itt maradhatok. Egész jól ki lehet bírni, ha az ember egyedül van egy szobában. Csak arra kell figyelnem, hogy az ablakok mindig nyitva legyenek. Miért ne próbálkoznék egyszer valami mással is? <gül> ha eltött titokban meglógnék, egyszer kicsit tovább is maradhatok. Ez a gondolat vigyorsalt az arcomra, hiszen biztos, hogy mindenki arra számít. Hamarosan megpróbálok kijutni innen. <gül> Nem, dokikám, ez úttal másképp lesz. Legalábbis a következő ernyős tanfolyam kezdetéig. Jean jött vissza csupa incsiklandozó falattal. Csak a kaviár és a füstört lazac hiányzott a választékból. Már azon sem lepődnék meg, ha Jean legközelebb ezeket is a tálcára varázsolna. Az utolsó fogás a legkülönbözőbb gyümölcsökből és egy finom süteményből állt. Rendszerint nem ettem süteményt, de ezúttal kivételt tettem, nehogy csalódást okozzak Jeannak. Szép nyugodtan elfogyasztottam az elém rakott finomságokat. Jean újra bejött, hogy kivigye az edényeket. Oh, – Jó, hogy jössz, barátom? – szóltam neki. – Már épp hívni akartalak. – Kérlek, azt ne jósé. A csengőt használd, ha szükséged van valamire. Légy egy kicsit tekintettel a többiekre. Nők és gyerekek is vannak köztük, azon kívül súlyos sebesültek is, akiknek nyugalomra van szükségük. – Ja, szavamra csendben leszek. Tudod, ezúttal kicsit tovább szeretnék maradni. Úgy nézett rám, mintha hibbantnak tartana. Én meg a homlokomra bökve megnyugtattam. Minden rendben van itt belül, a lábamat lőtték meg, a fejemnek semmi baja, de szívesen maradnék itt, amíg csak lehet. Ehhez pedig a te segítségedre lesz szüksége. Számíthatok rá, Zsam. Jósé, az igazat megvalva, nagyon kételkedem a szándékodban, és minden a fintaságra képesnek tartalak, hogy kijuthass innen. A viszont igazat mondtál, szívesen segítek. Ó, nem fogok csalódást okozni neked, Jean. De nagyon kélek, hozz nekem még egy kávét. Nem szeretnék elaludni, mielőtt a látogatóm ideér. Ez az aggodalmam azonban feleslegesnek bizonyult. Látogatóm látogató már a kávé előtt megérkezett. Kellemes meglepetésemre elsőnek Madame Giselle lépett be. Örömöm még fokozódott, amikor mögötted Lodint pillantottam meg. Alaposan megnéztem őt, és úgy találtam, nagyon megváltozott. Idősebbnek, de minden esetre érettebbnek tűnt, az úján pedig új egy gyűrű ragyogott. Harmadiknak egy harminc év körüli rokonszenves külsejű civil ruhás férfi lépett be, aki mosolyóva bólintott felé. <gül> Éreztem, hogy elvörösödöm? Ez már régen nem fordult elő vele, sőt, <gül> már azt hittem, többé nem is történik meg. Titokban reméltem, hogy senki sem vette észre. Az egész szituáció kicsi kényelmetlenül érintett. Zavaromat Claudin oldotta fel, az ágyamhoz lépett, és mindkét orcámat megcsókolta. Aztán bemutatta a kísérőjét. Csöpi, hadd mutassam be a férjemet, jean t A férfi kezet nyújtott. Nagyon örülök, hogy végre megismerhetem a gyermekeim apját. Ez volt aztán a villámcsapás. Levegőjét kapkodtam, majd megállt bennem az ütő. Egész testemben bereszkedni kezdtem, az elfogyasztott ebédkősziklakét nyomta a gyomromat. Elöntött a hideg veríték. Jóságos Isten, hova bújhatnék a látogatóim elől? Jean lépett be, ő se látszott kevésbé megdöbbentnek. Jean, egy konyakot? Kiáltotta. Nem, egy duplát, egy, tri egy triplát. Tudod mit? Hoz mindjárt egy egész üveggel. Sies, és hoz magad el egy üvegpesgőt is. Ne állj ott olyan hülyén, sipírc! Elsietett. Madame Zsizel elsírta magát. Jean-Pierre mosorogni próbált. Claudin a kezemet fogta. Én meg elképedésemben egyetlen szót sem tudtam kinyögni. Jean mentett meg, aki egy üveg Rémi Martinnal és egy völf klikóval érkezett vissza. Bonst fel, Jean! Ne, ne a pesgőt, a másik üveget! <gül> Ez az. Kezembe adta a konyakos üveget. Én meg nagyokat húztam belőle. Aztán megráztam a fejem, és felkértem a két hölgyet. Kérlek benneteket, hagyjatok egy percre magamra Jean-Pierre. – Nincs kifogásod ellene, Jean-Pierre? – Nincs, sőt. Az asszonyok kimentek. Megkértem Jean-Pierre-t foglaljon helyet, és oda nyújtottam neki a konyakos üveget. Megköszönte, és akár én az előbb, minden teketória nélkül szájához emelte a flaskát. – Égy, né? kezdtem a beszélgetést. – Hogy is volt ez a gyermekeid apjával kapcsolatban? – Mondd meg nyugodtan, ha csak rosszul értettem, és minden rendben van. Titokzatoskodó mosolyjal nézett rám, és nem szólt semmit. Szóval mégsem értettem félre. – Add ide, kérlek, az üveget! – mondtam. Az ajtót valaki résnyire nyitotta, de rögtön újra be is csukta, amikor rákiáltottam. Kifelé! – Jean-Pierre felvilágosított. – Ikrek lettek, Jósef? – Ne! – De, igen. Majdnem egy fél üveget kiürítettem. Egyszerűen képtelen voltam felfogni, amit mondott. Még hogy én lennék az ő igreinek az apja? Ki az apjuk? kérdeztem meg újból. De most már komolyan... Te! Bocsáss meg, de csak ugratni akarsz, hiszen ez egyszerűen lehetetlen. Az ujjamon kezdtem leszámolni hány hónapja is annak, hogy Klóval utoljára találkoztam. December, január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember... Mondd csak, Jean-Pierre, hány hónap kell ilyen, illetve van, szóval hány hónapig terhes egy asszony? Éreztem, hogy az alkoholtól egy más összekeveredett a fejemben, de ugyanakkor bátorságot ismerítettem belőle. Kilenc hónapig, Jósef. És mióta vagytok házasok? Minden idegszállam megfeszült, ő meg szintén az ujjaink kezdte kiszámolni. Megpróbáltam bebeszélni magamnak, hogy talán mégis tévedett. Aztán megjött a válasz. Nos, február elején ismerkedtem meg Clóval. Ugyanannak a hónapnak a végén házasodtunk össze. Akkor azonban már világos volt, hogy teherben van. Konyakot? Egyszerre minden mindegy lett számomra. Ezek valamennyien becsavarodtak. Franciák, gyarmatosítók, ezredesek, ezredesnék, és az egész hadsereg. Valamennyien becsavarodtak. Még én is. Fiúk? kérdeztem. – Nem, József, ez is, az is. – Te is ármánykozz, Jean-Pierre. – Tudom, József, de szeretem klódint. Hát te mit értettél azon, hogy ez is, az is? – Úgy értettem, az, az a dolog úgy áll, ha szóval a kislányt Marie-Louise-nak, a kisfiút meg Jean-Pierre Patrick-nak hívják. <tos> – hát, Hányan vannak ezek? Konyakot? Ó, oh, igen, köszönöm. Aztán megint visszavette tőlem az üveget. Éppen a szájához emelte, amikor kitört belőle a nevetés, még azzal sem törődött, hogy néhány sepp konyak az akkójára fröccsent. Mi, mi, mi, mi van ezen nevet, ne, nevetni való? – kérdeztem botladozó nyelvel. Még hangosabban nevetett, végül azt is a én. <gül> a kisfiúnak ugyanolyan anyajegye van az állán, mint neked. Le se <gül> Nem furcsa. <gül> én vagyok az Iker párodapja. <gül> Tört ki belőlem is a nevetés. Jösef, ha Párizsba jársz, tudod, hol az otthonod? Madame Zizelné laktok? Nem, saját házam van. Egyébként én is hadnagy voltam, mint Claudine első férje. Az ő kedvéért léptem ki a szolgálatból. Kijelentette, hogy nem hajlandó katonához férhez menni, rajtad kívül. Te viszont nem akartad elvenni. Egy pillanatra. Akkor nem tudtam, hogy terhes, ha tudtam volna róla, biztosan másképp alakul sógorkám. Ezt vésd a fejedbe, különben még meggondolom magam. Jean-Pierre annyira megijedtettől a komolynak semmiképpen sem szánt fenyegetésemtől, hogy szinte egy csapásra kiózanodva jelentette ki. – Jósef, én szeretem a gyerekeket, mintha az enyémek lennének. A magaménak is ismertem előket. őket. – Hidd el nekem, olyan nevelést fognak kapni, hogy nem lehet ellene kifogásod. – Egyébként pedig akkor látogatsz meg bennünket, amikor csak akarod, mint a családodhoz tartoznánk, mint ahogy bizonyos tekintetben hozzá is tartozol. Oh, Jean-Pierre, ha most kimész inned, ne enged, hogy Cló visszajöjjön. Most nem szeretnék vele találkozni. A szó sincs róla, nem haragszom rá, nem is vagyok sértődött, csak egy kicsit szomorú. Most menj, kérlek, és küld be az ápolót. Ne aggódjatok, hamarosan meglátogatlak benneteket Párizsban. Vigyázz a gyerekekre! És, és persze klóra is. Megértett. Minden esetre a könnyeit nem tudta, és nem is próbálta meg visszatartani. Egy barát könnyei voltak. Eltávozott, és beküldte Jean-t. Hivattál? kérdezte, amikor belépett. Igen, Jean, két napig senkit sem akarok látni. Megértetted? Meg, de... Semmi, de... Senkit. Rajtad és a főorvoson kívül. De ti is csak akkor jöhettek be, ha csendben lesztek. Senki egyetlen szót se szóljon hozzám és most hordd el magad. Várj csak, még valamit. Hozd ide nekem azt a holmit, amit az őrszobára adtam le. Ha már aludnék, mire visszajözd, dugd a párnám alá. Egyébként számítok a hallgatásodra és az együttérzésedre. A szokatlan alkoholfogyasztástól hihetetlenül gyorsan merültem álomba. A reggeli ébredés borzalmas volt. A fejem még jobban fájt, mint annak idején a felsérülésem után. A legnagyobb jó akarattal sem voltam képes megérteni, hogy egyes emberek minden nap leisszák magukat. A nem alatt megtaláltam a pisztolyomat, zsamban tehát megbízhatom. Altatókat vettem be, hogy még legalább huszonnégy órán át tudjak aludni, abban a reményben, hogy utána majd megint jobban érzem magam. A következő napot is jó részt átaludtam. Egy ízben Jean valakit vagy valamit be akart jelenteni, én azonban csak férfüllel hallgattam oda, és a másik oldalamra fordultam. Az ötödik kórházi napom reggelén végre ismét kitisztult a fejem. Jean beszámolta közben történtekről. Josi, itt jártak a haverjait. Megmondtam nekik az a kívánságot, hogy senki se zavarjon, de azt felelték, inkább jól megruháznak engem, ám nem hajlandók elmenni. Maguk akartak megbizonyosodni róla, hogy tényleg alszol le, csak utána hagytak nyugtom. Háromszor járt itt egy ezredes, megígérte, hogy majd újból eljön. A következő látogató egy százados volt. Ő is nagyon morcos lett, csak a főorvosnak sikerült őt meggyújtatnia. Egész idő alatt vigyorognom kellett. Jean meg, mintha mi sem történt volna, folytatta. A két segédtiszt is volt itt. Amint megérezték a leheletet, Rögves mindennel tisztába jöttek, aztán pedig négy nő látogató is volt. áj, Miféle nők? Csinosak, José! Majd mosolyogva elárulta, hogy bel intézményéből jöttek. Hát, ők meg mit kerestek itt? De jól van, Zsang, felejtsük el. Mit mondott az ezredes? Mikor látogat meg újra? Valaki kopogtatott az ajtóm. Búj be! kiáltottam. Ha az ördögöt emlegetik, az ezredes lépedbe. Zsangy gyorsan kisúránt, és betette magam, mögött az ajtót. Látogatómra néztem, valószínűleg nagyon mérgesnek tűnhettem, mert Pátrik nyomban mentegetőzni kezdett. Pápoly, csak egy szabadat sem hiszem. Közben lassan előhúztam a párnám alól a pisztolyomat. Ne, csöpi! Kiáltott rémülten Pátrik. Ne keresd a bajt! Miért is ne? Ő le te gyermek, Rabló! Tőlem tisztes távolban igyekezett helyet foglalni. Nem úgy, kedves Jean-Pierre Patrik, rohantam le Jean-Pierre, és az én nevem kombinációjával, mintha mindketten az unokaöccsei lennénk. De erre csak közelebb! Remeg a kezem, és esetleg eltéveztem a célt. Hová parancsolod a golyót? Csöpi! Fogd, a szád, te hazudozó! Csöpi! Klózeni, ha nem ész neki hamarosan, visszajön, és többi el sem megy innen. Ugye emlékszel? Kló most a feleségemnél van. Jól érzi magát, ne aggódj érte. Majd lassan elfelejt téged, fiacskám. Jobb is nekünk férfiaknak, ha az asszonyok békén hagynak bennünket. Micsoda anyálas A fejére olvastam. Annak idején, amikor ide, Maszkarába kerültem, visszatérhettem volna a civil életbe, mert még nem voltam 18 éves, igaz? És te ezt tudtad? Közben a 45-ösömet a homlokára szegezve tartottam. És mit csinált az ezredes? Mosolygott. Ez a torszülött ezredes csak mosolygott. Mi mosolyogni való van ezen, Pátrik? Förmettem rá. Ilyenek kedvellek a legjobban, Csöpi. Mielőtt azonban válaszolnék a támadásaidra, meg kell neked mondanom. Még soha senki sem merészelt úgy beszélni velem, mint te. Éppen ezt szeretem benned. Megint könybe lábadt a szemem, csak nehezen sikerült előtvennem magamon, hogy el ne magam. Szomorúságot és csalódottságot éreztem. Miért hoztak ide engem? Folytattam, hiszen soha nem kívánkoztam a légióba. Rászettek. Ajasul, alattomosan átvertek. Mindnyájan disznók vagytok. Mi tartottam én nektek? Meg tudod nekem mondani? Hm, ugye nem? Most meg ez a dolog a gyerekekkel is rám szakadt. Az eskümet nem szegem meg, az öt évet leszolgálom, de aztán örökre felejtsetek el a szarlégiótokkal, meg mindazzal együtt, ami hozzá tartozik. Erről majd még beszélünk, Csöpi. Ed már elvégre ezt a számodat, Idegesít. Jogi nincs megtöltve. Ezzel eldurrantottam a fegyvert. Nem szeretné szabadságra menni, Csöpi. Vetette fel Patrick. Nem én. A legközelebbi ejtőernyőstam tanfolyamra szeretnék eljutni utána pedig szeretném, ha az első ezredbe helyeznének át az egytöernyősökhöz. Komolyan mondom, és valóban a legközelebb kezdődő, kiképző tanfolyamra. Jó, megértettem, csak attól tartok, ez nem fog menni. Ugyanis a legközelebbi tanfolyam már e hónap végén indul. Pontosan mikor? 26-án. És hol? Szidi Belabesz mellett, Szüliben. Azt még elérem, – Igaz, meg nem a zsarnak adott szavamot, de ő meg fog érteni. – Úgyis valamennyien arra számítanak itt, hogy hamarosan kereket oldok. A lábam már nem fáj, seben befort, a daganak lelóhat, mi kell még. – Ne vigyorogj úr, bácsikám, vagy inkább nevezzelek nagy-nagybácsimnak. – Á, az hagyd meg a gyerekeidnek. – Hiszen most valahogy rokonok lettünk. – Állapítottam meg, és ez a gondolat elszórakoztatott. – Csöpi, Engem hamarosan Párizsba helyeznek, mert ott van rám szükség. De azért elég gyakran találkozunk majd. Most azonban már mennem kell. Nagyon örültem, hogy egyszerűen és őszintén a képemben vágtad, amit érzel. Megmondom, még rosszabbra számítottam. Marski. Rám nevetett és az ajtó felé indult. Hé! Hey! Kiáltottam utána. Mi lesz a tanfolyammal? A, oh, ja igaz. 25-én érted jövök. Közben minden szükséges papírmunkát megcsinálok. De a magad dolgait neked kell intézned. Én kész leszek? Nem két csöpi. Addig is a viszontlátásra. Te csupa ész és szív mongol. Te önjelő tábornok! De ezt már nyilván nem hallotta meg, mert közben eltűnt az ajtó mögött. Néhány perccel később Jean lépett be, és meg lehetősen kíváncsinak tűnt. Jean, sajnos kisé megváltoztak a dolgok. Próbáltam beavatni őt a szándékaimba. Az épület bejáratán nem jutsz túl, vágta rá teljes meggyőződéssel. Most még egyáltalán nem szándékozom elpucolni innen, nyugtatta. Hadd, hogy végig mondja, Hozzá be papírt és tollat, aztán majd meglátjuk, hogyan tovább. Meghozta, amit kértem. Müller írtam levelet, amelyben megkértem, tegyen meg bizonyos előkészületeket az elutazásomhoz. Azt is kértem, hogy egyelőre ne látogassanak meg. Ugye Jean megteszed, hogy ezt a levelet elviszed a barátomnak a századhoz? Persze. Közben rájöttem, milyen jól tettem, hogy átaludtam a jean látogatása utáni napokat, mert most már merőben másképp gondoltam az egész ügyre. Egyszerűen képtelen lettem volna a családfőnek elképzelni. Ezen kívül Claudinnak, aki gazdag családban nőtt fel, igényei voltak. Megszokta, hogy olyan színvonalon éljen, amilyet én talán soha sem tudtam volna neki biztosítani. Minden úgy jó, ahogy történt. Magammal elhatároztam, hogy minél kevesebbet fogom törni a fejem ezen az ügyön, nem búsulok rajta többé. Sikerült a problémát valahova az agyam hátsózugába száműznöm. Lélekben már messze jártam maszkárától. A következő napokban már csak a jövőn járt az eszem. A 25. -e szökésszerű elutazás minden zöggenő nélkül sikerült. Zsanna elhozta a pénzemet és néhány személyes holmimat, amelyeket Rudi csomagolt be nekem. Zsannak 500 dollár indulási segélyt adtam tervezett vendéglőjéhez. Eleinte nem akarta elfogadni a pénzt, csak akkor egyezett bele, amikor megígértem, hogy majd meglátogatom, csak akkor visszaadhatja. Végleg elbúcsúztam a kórház hától, akinek, akár csak Zsannak, már csak néhány napja volt hátra a szolgálati idejéből. A szüli ejtőernyős tanfolyam igen rövidnek tűnt. Még egy hét szabadságot csaptam hozzá szüliben, ez alatt önként részt vettem egy rádiós és vizsgán. Az eredmény minden várakozásomat felülmúlta, mindjárt három bizonyítványt is sikerült megszereznem. Ezek a közbűső állomásaim összesen nyolc hetet vettek igénybe. Végre elérkezett az ideje, hogy az új egységemnél jelentkezzem. Az Ejtőernyős tanfolyamot velem együtt végzett bajtásokkal szálltam fel az egy kivénhet dakotára, hogy Algírba repüljek. Az ottani repülőtéren egy GMC várt bennünket, hogy Zeraldába vigyem. Rám azonban külön gyipp is várt. A vezető mellett Imre barátomat ismertem fel. <gül> Ez a White <gül> Tulajdonképpen meg akartam lepni az érkezésemmel a cimborámat, de nyilván valahonnan értesült a tervemről. Komótosan ücsörgött a motorház tetején, és a képen bevigyorgott. Magam is mosolyogva siettem hozzá. – Hello, Kovács! – üdvözölt. – Hello, Kovács! – viszonoztam én is. – Ezzel el is intéztük az üdvözléseket. Megkérdeztem. – Hová megyünk, Imre? – Innen nem messzire, az Arab negyedben veszel át egy katonai irodát. Még majd részletesebben is felvilágosítala, de erre még ráérünk. Én mondom neked, valami lóga a valami furcsa szorongást érzek? – Hogy érted ezt, Imre? – A politika, csöpi. De majd idejében mindent megtudunk. Egyelőre menjünk inni valamit. – Imre, nem ülhetnénk le valahol, ahol nyugodtan elbeszélgethetnénk? – Miért ne? Elmegyünk Márlénhez, nála van egy hátsó szoba. Elindultunk. Útközben maszkarai cimboráim után érdeklődtem. – Mélára gondolsz? – Igazad van, hiszen már egyezül ő maradt meg egykori baráti társaságunkból. – Megőzente, hogy amint tud, ő is utánunk jön. Azt hiszem jelenleg épp az egytő ergyőnstan van. – Csöpi, hány ugrást teljesítettél már? – Nyolcad Még pedig dakotából ugrottam. A megelőző szárazföldi gyakorlatok után igazán boldog voltam, mikor végre repülőgépre szánhattam és kipróbálhattam a tanultakat. Ó, oh, ezt ismerem. Sokkal könnyebb, mint a toronyból ugrani. Kis ideig hallgattunk. Közben jó szemügyre vettem a barátomat. Jó tevőm, semmit sem változott. Épp oly vidámnak látszott, mint egy évvel ezelőtt. Boldog voltam, hogy megint összekerültem vele. Valami azonban megakadályozott benne, hogy nyíltan kimutassam az örömemet. Talán az üdvözlési módja zavart. Felmerült bennem, hogy vajon ő is annyira őrül-e a viszontlátásnak, mint én. Hirtelen kis terheltnek tűnt nekem. Nem akartam ezzel kapcsolatban kérdezősködni tőle. Vagy feltárulkozik magától, vagy ha nem, bizonyára megvan az oka, hogy nem beszél róla. Figyelmemet a városnak szenteltem. Algír megnyerte a tetszésemet. Az európai negyedben, amelyen éppen áthaladtunk, egyetlen őslakos sem volt látható az utcán. Semmi sem utalta arra, hogy afrikai földön vagyunk. Egy mellékutcába utcába kanyarodtunk, és itt érkeztünk meg az Imre által megjelölt célunkhoz, amely első feltevésemnek megfelelően bordéház volt. Marlen a tulajdonosnyon jóval fiatalabb és csinosabb volt a Maszkarai pályatásánál, belnél. Becslésem szerint 25 év körül lehetett. Ha a vörös, valószínűleg festett. Igen, jól illett a zöld személyhez. – Hello, Csöpi! – üdvözölt. Bonjour, szép asszony! Imre anélkül, hogy megkérdezett volna, elkiáltotta magát. – Lili, pesgőt! – utólag csak megkérdezett. – Csöpi, te szívrabló, ugye velünk tartasz? – Igen, bátyú, kivételesen. – Csöpi? – kérdezte a zöld szemű mi Mit csinálsz ma este? – – Sajnos még nem tudom, már, Előbb meg kell kérdeznem a bátyámat. – Ha így áll a dolog, én is adhatok neked felvilágosítást. Ez aztán a meglepetés. Úgy látszik, én vagyok az egyetlen, aki nem tudja, mik a terveim ma estére. Imrével tervezett beszélgetésünkből is alig, ha lesz ma valami. De hát ráérünk. Ezzel átfogtam csinos provokátorom derekát, és minden bájamat labba vetve idekeztem tudtára adni, hogy kész vagyok engedni a csábításnak. Ő gyengéden magához vont, és a fülembe súgott valamit. Közben a melle a felső karomhoz ért, amitől minden csepp vérem felfort. Szembe fordultam vele, a másik karommal is átüleltem a vállát, és gyöngéden a mellemhez szorítottam őt. Sajnos Imre megzavart az idülünket. Csepi, egy pohárral a viszontlátásunkra! Egy-egy poharat nyújtott át Merlinnek és nekem, kocintás közben mélyen a szememben nézett. Ez a pimasz fráter, ahogy a tekintetéből kiolvashatta, megint mindent pontosan kitervelt az érkezésemre. Nekem kellett neki bizonygatnom, mennyire boldogát ez a törődése. Visszafordultam Merlinhez. A szeméből pattogó szikrák majd felgyújtottak. Minden ellenállás hiába valónak tűnt. Vigyázz magadra, ez egy boszorkány. Émre, te szoknya hős, miket meséltél neki róla. Semmi azaz csupán annyit árultam el neki, hogy hamarosan ide érkezik a kisöcsém. De annak már négy hete is van, azóta nem találkoztam vele. Ezt olyan meggyőzően jelentette ki, hogy mint mindig, ellenvetés nélkül el is hittem neki. Mikor kell elfoglalnom a szolgálati helyemet, bátyám? Kérdeztem, és magamnak is feltűnt, hogy milyen magától értetődően mondtam ki a bátyám szót, és hogy mennyire komolyan is gondoltam. Ráérsz? nyugtatott meg Imre ravaszkás vigyorral. Megérkezése óta először pillantottam az órámra. 18.30-at mutatott. Ha Imre azt állítja, hogy még ráérek, azt nyugodtan készpénznek is vehetem. És te mit csinálsz ma este? Na, holnap reggel érted jövök. Mondj csak Imre, de egészen komolyan. Nem kellene valahol jelentkezne. Már megtetted. Már megint ugratsz, bátyó. Egy összehajtogatott papírt húzott elő a zsebéből, és ide adta. Közben jelt hogy hogy egymagamban olvassam el az iratot. Elfordultam, de ez fölöslegesnek bizonyult, mert már én is elfordult, jelezvén, hogy seppet sem érdekli. Széthajtogattam az írást, és felkacagtam. Semmi titok nem volt a szövegben. A bátyám szíverepes repes az örömtől, hogy ismét a közelében vagy. Újból összehajtogattam az ívet, az inkzseben berejtettem, és csak annyit mondtam. Az enyém is. Imre Lilivel elvonult. Egyedül maradtam már lenne. Azt nem állítanám, hogy féltem tőle, de nem tagadom kisé furcsa, bizonytalan érzés fogott el, mert megéreztem, hogy fölényben van velem szemben. Lázasan törtem a fejem, hogyan kerekedhetnék felül, de pillanatnyilag semmi sem jutott ez eszembe. Rajta meglátszott, hogy a végső ki kiélvezi a helyzetet. Na csak te vörös boszorkány, majd én megmutatom neked, hogy mire képes egy kissé fiú magyar. Rövid pillantást vetettem körbe, senki sem figyelt ránk. Merlén füléhez hajoltam, mintha valamit súgni akarnék neki. Ehelyett fogaim közé kaptam a fülcimpáját, és gyengéden megharaptam. Reszketés futott végig a testén, és dorombolni kezdett akár egy macska. Na ugye, miért nem így kezdted? Éreztem, hogy önbizalman fokozatosan visszatér. Nyelvemmel milliméterről milliméterre behatoltam a lány fülébe. – Merlin, drágám, meddig vagy szolgálatban? – Nem sokáig, drágám, ma este, biztosan nem sokáig. Hangja olyan lágy volt, hogy akár egy egész hegyet is képes lett volna megolvasztani, nem csak a tetejére hullott havat. Csak most jutott eszemben, hogy ő az intézmény tulajdonosa, és elszégyeltem magam, hogy milyen bárgyúságot kérdeztem. Imre elküldte a gépkocsi vezetőt, tehát már eleve eldöntött dolog volt, hogy itt töltöm az éjszakát. Semmivel sem kellett tehát törődnöm. Igaz, úgyis már csak Merlinre tudtam gondolni. Amikor reggel meghallottam egy gépkocsi dudáját, amely az ébresztőt volt hivatva jelezni, már ébren feküdtem Merlin mellett. Nem tudom, egyáltalán aludtam-e egy szemelnyit is ezen az éjszakán. Gyorsan, de neztelenül felöltöztem, nehogy felébreszem Márlint. Elalvás előtt ugyanis megfenyegetett, eldugja az egyenruhámat, hogy ne tudjak elmenni tőle. Felcsatoltam a derékszíjamat, még egy csókocska, aztán hajrá kifelé. A hátsó ajtól léptem ki, és rögtön megláttam az útra és ugyanazzal a vezetővel, aki tegnap a repülőtérről bezállított bennünket. – Jó reggelt, őrmester úr! – üdvözölt. – Jó reggelt! – viszonoztam. Hogy hívnak? – "bért vagyok, őrmester? – Jól van, Bért, akkor mehetünk. Nyilván tudod, hová. Útközben tovább kérdezősködtem. – Hová vagy beosztva? Nekem vagy alárendelve? Vagy a másik kovácsnak? – Önnek! – feleltem mosolyogva. – Mondd csak, Bért, mi olyan mulatságos ezem? Elnézést kérek, őrmester úr, csak egy levél jutott az eszemben, amely tegnap érkezett az ön nevére. Na és? Megmondtatom mi állt rajta? Persze, bért, sőt, kérlek rá. A címzés a következő. Kovács Mimóza őrmesternek. Első idegen légiós egytőernyős ezred. Eléggé mulatságosan hangzik. Na, én is elnevettem magam és megmagyaráztam. – Bért, semmi kifogásom sincs ellene, ha valaki így hív, amíg egymás közt vagyunk. – Tudod, ki írta a levelet? – Valami Müller Mester. utána meg az van írva, hogy fej. Az utat végig nevettük. Egy laktanyánál álltunk meg közvetlenül az Arab negyed határán. Bért behajtott a belső udvarra, ketten kiugrottunk a kocsiból. – Nos, ez a maga birodalma őrmester úr. Közölte Bért, és kinyújtott karjával a laktanya egyik sarkára mutatott, ahol néhány száz vájuk ház állt. – A fivére azt üzeni – folytatta –, hogy kilenc óra körül érkezik a századossal együtt. – Köszönöm, Bért. Hány emberünk van? – Önnel együtt, harminckettő. Az órámra pillantottam. Még csak öt-harminc volt. – Mikor van ébresztő? – Ez magától függ. – Akkor nyolc órára sorakozó, meg akarok ismerkedni az embereimmel. És most lássuk a levelemet. – No, elfelejtettem még mondani, hogy a szomszédos épületben húsz ember van elhelyezve a biztonsági szolgálattól, amelyel mi együttműködünk. Beléptünk a házba. Csak egyetlen irodahelység volt benne, meg egy hálóhelység az őrség számára. – Az irodában egy káplár várt vigyázállásban. Egyik kezében egy cédulát tartogatott, valamilyen jelentést akart felolvasni. Leintettem és megkérdeztem. Minden rajta van? Igenis, őrmester úr. Akkor ad ide a cetlit, majd magam elolvasom. Elképedve bámult rám. Kivettem a kezéből a cédulát. Mivel úgy láttam semmit sem írt az egészből, megkértem Bértet. Magyarázd meg neki, milyen fajta őrmester vagyok. Bért intett a káplárnak, hogy menjen utána. Mielőtt elhagyták a szobát, miért még visszafordult. Örmester úr, a level az asztalon fekszik. Bólintottam és leültem az íróasztalhoz. A levelem súlyosnak tűnt. Felbontottam, és a levélen kívül még egy borítékot találtam benne, amelyen a másiktól eltérően nem Mimózának, hanem Kovács Józsefnek volt címezve. Széthajtottam az első levelet, és egy halombankéget találtam. Olvasni kezdtem. Haverom, valószínűleg megfeledkeztél legutóbbi fogadásunkról. Én is, sajnos azonban a Vademberek emberek hordája, vagyis az, ami még megmaradt belőle, nem. A legutóbbi zsolt fizetésnél ez a degenerált szóló a markát tartotta, és eszembe juttatta a becsületemet. Én meg emlékeztem is rá, és nyomban leültem, hogy megírjam neked ezt a néhány sort. A mellékelt össze kajszára a stimmel. 162 000 franc. Ne neves! Azért mégis voltunk a kupiban. Mindnyájan üdvözlünk Rudi, Kál, Otto, Martinez, Jack, Varga, Reeves és Johe. B. Oscar. Utóirat, nem szeretnék hízelegni, de nagyon hiányzó nekünk. Néhány percig hátradőltem a székemen és lehúnytam a szemem. Igen, így igaz, nagyon közeli barátaim lettek, és mindig hiányozni fogtok. Egy ősi kínai mondással próbáltam magam vigasztani. Csak a hegyek nem találkoznak soha. Felbontottam a második levelet, és belefogtam az olvasásába. Csöpi. Ha kifelé kőkemény férfinak mutatjuk is magunkat, azért észő szívünk van. Nem szégyellem hát bevallani, hogy a sorok írásakor pocsékul érezte magam, és a szemem is könyvbe lábad. Két barátunk esettel, akikről tudom, hogy nagyon közel álltak hozzád. Béla és Péter. Föl a fejjel csöpi, bátran viselkedtek. Ezt talán mondanom sem kellett volna, de semmi más nem üt az eszemben, amivel megbigasztalhatnálak. Utóirat. Mindjárt beadtuk az áthelyezési kérelmünket, és reméljük hamarosan utánad mehetünk. Barátod, Rudi. Még valójában fel sem fogtam, amit éppen olvastam, amikor valami csendőségi hülye lépett be, és mindenféle marhaságot kezdett összehordani. Magam sem tudtam, hogy mérgelődjem-e, vagy örüljek annak, hogy a gondolataim elterelődnek a kapott hírekről. Ez a csendőr, anélkül, hogy üdvözölt, vagy legalább jó napot kívánt volna, egyszerűen pocskondiázni kezdett. A fiatal koromról fecsegett, és kétségbe vonta a tapasztalataimat. Lenézően méregetett, és elégedetlenül dörmögte. – Ezek ott a légióba megbudjantak. – Hogy a jutatóta be ilyen tapasztalatla iskolák, hogy küdjenek ide? – Isten te semmi se leszel képes megállni a helydább a beosztásból. Kicsoda maga? Kérdeztem olyan jeges hangon, amely engem is meglepett. Neki pedig torkára forrasztotta a szót. Egyetlen pillanatig tátott szájjal bámult rám, aztán rám Ha ide hallgass, a csendőrségság így tisztje vagyok! Vágta ki fürkésző tekintettel, mint aki azt várja, hogy rögtön felpattanok a helyemről, és vigyázba vágom magam, mint valami újjanc. Én meg pont az ellenkezőjét tettem. Még jobban elterpeszkedtem a székemen, és közömbös tekintettel néztem rá. Bár még mindig nem fogtam fel teljes egészében a Rudi levelében kapott hírek súlyát, eléggé megrendültem ahhoz, hogy a helyzet alakulása hidegen hagyjon. A segédtiszt meg mindig nem akarta belátni a vereségét. – Néván, nem fogtad fő hogy kiáll előtted? – Dehogy nem. Egy szarvától megfosztott ökör. Aki még az illemet sem ismeri. Az egészről pedig egy szót se, mert nincs neki. A segít tiszt forta Én azonban egyre kevesebb érdeklődést mutattam iránta. – Ki a felettesed? kérdezte Metző hangon. – Semmi között hozzá te, okostóni. Egyszerre mulattatni kezdett a szituáció. – Vajon megpukkad-e? de? Nem pukkat meg. Zsíros verítéktől fénylő arcán a legváltozatosabb színkombinációk váltották egymást. Szitkokat kezdett rám zúdítani. Te kis szarús! Tovább azonban nem jutott, torkának a szó, mert a legnagyobb lelki nyugalommal előhúztam pisztolytáskámból a 45-ösömet, és a béka szemére szegeztem. Még egy szó, figyelmeztettem, és egy 11,45 mm-es golyót röpítek a homlokodba, ami mögött olyan valaminek kéne lennie, amivel gondolkodni szokás. Most pedig hord el magad mielőtt meggondolom magam, a segédtiszt villám gyorsan szót fogadott. Persze a fellépésemmel minden nemű együttműködés lehetőségét tönkretettem, de ezzel fikacnit sem törődtem. Hiszen végeredményben ez a szarzsák is vétkes abban, hogy itt vagyok, és hogy megint két barátomat kellett meggyászolnom. Ennek a csak az volt a bal szerencséje, hogy éppen ezt a pillanatot választotta ahhoz, hogy belémkössön. Most meg ez a hülye káplád is a nyakamra jön. Kifelé! Üvöltöttem rám, mielőtt megszólalhatott volna. Még fél órája se vagyok itt, és már is elszabadult a pokol. Alig, hogy a káplár eltűnt, egy nő sírását hallottam meg a folyosóról. Bért állt a szobám előtt, de nem mert bejönni. Gyere be, Bért, és beszélj! Láttam az arcán, hogy valami nyomja a szívét. Belekezdett. Nem tudom, őrmester úr, hogy ránk tartozik -e, de egy fiatal nő áll odakint. Tőlünk kér segítséget és védelmet. Engedd be! Egy 18 év körül lány lépett be anyaszült mesztelenül. Borzalmasan nézett ki. Az egész teste verés nyomaival volt tele. Arca úgy megdagadt, mintha darás fészekbe dugta volna. Szóltam Bertnek, hozzon valamit, amit a lány magára teríthet, és megkérdeztem. Hogy került tulajdonképpen ide, madám? Bért közben egy tábori ruhát hozott neki. Miután felöltözött, székkel kínáltam. Megköszönte és leült. Aztán elmesélte, mi történt vele. Voltak éppen nem is érdekelt, elég volt nekem a magam gondja is. Mégis meghallgattam, és megtudtam, hogy éppen betöltötte a 19-. évét, s három hónapja ment férhez egy algériaihoz, aki két utcányira lakik innen. Párizsban iskolatársak voltak. Öt évi ismeretség után összeházasodtak. A férfi felajánlotta, jöjjön vele Algírba, amit ő, mint jó feleség, habozás nélkül meg is tett. Itt azonban pokollá vált az élete. A férje három hónapja bezárva tartja, és naponta megveri. De a legrosszabb még hátra volt. Ráadásul a férje valamennyi férfi rokonával is le kellett feküdnie, sőt, még a barátaival is, akik az utóbbi időben egyre többen lettek. Végül nem bírta tovább, megszökött. A segítségemet kérte. Őrmester úr, könyörgök, segítsen rajtam! Térdre akart borulni, de megakadályoztam benne. A rendőrségen volt már? kérdeztem. Igen, már kétszer is, de csak azt mondták, menjek vissza a férjemhez, és kigúnyoltak. Miért nem maradtam Európában? Akkor nem történt volna meg ez velem. Meg hogy úgy kell nekem, ilyen nő nem is érdemel mást. Órámra pillantottam. Fél hét. Gyors elhatározással felkaptam a telefont. Központ, kérem a repülőteret. A katonait vagy a polgárit? Hirtelen nem tudtam, mit feleljek, de aztán megtaláltam a megoldást. Központ, meg tudná nekem mondani, mikor indul a legközelebbi gép hazafelé? Természetesen, 7 óra tízkor. Köszönöm. Letettem a kagylót. Bérthez fordultam. Ki tudsz érni hétre a repülőtérre? Könnyedén, én, örmester úr. Itt van pénz. Vidd ki a lányt és ültest fel a gépre. Vidd magaddal a káplárt is, legalább addig se látom. A fiatal nő úgy meglepődött, hogy nem talált szavakat. Minden jót, madám, mondtam. Többet nem tehettem, érte, mert tulajdonképpen tilos magánügyekbe avatkoznunk. Bért, találsz elég pénzt a bugyellárisomban, Adj neki még ötezer frankot is. Értem, őrmester úr, rögtön jövünk vissza. Nem tudtam, mit gondoljak az esetről. A legjobb lesz a megvárom Imrét, majd ő megmagyarázza. Végül is ez a mókamester most a közvetlen felettesen. Hogy egy kicsit eltereljem a gondolataimat, kimentem az udvarra. Körül sétáltam, majd megszólítottam az őrszemet. Szálut! Napot, őrmester! Mikor van a legközelebbi váltás? Hétkor, örmester úr! Elárulnád nekem, hol jutnék egy jó erős kávéhoz? Vagy még jobb lenne, hoznál hozná nekem egyet? Addig itt maradok helyetted. Kicsi gyanakodva nézett rám, nyilván azt mérlegelte komolyan gondolom-e, vagy csak próbára akarom tenni. Megnyugtattam. Ne aggódj, nem abból a fajtából való vagyok. Elmosolyodott, majd bólintott, és ölesléptekkel a szemtőzti házhoz sietett. Párizs óta első ízben kezdtem eljátszadozni a szökés gondolatával. Egyszerűen mindent itt kellene hagyni, és el kellene tűnni. Igaz, hogy akkor többé nem mehetek Franciaországba. Na és akkor mi van? Egy csomó már szép ország is van, ahol megtanulhatsz franciául. <gül> és valamikor majd csak közkegyelemben részesítik a szökött légionáriusokat is. Elkapni biztosan nem fognak ezek a hülyék, még ha úszva kell is elütnom Algérból Szicíliába. <gül> De mégsem nem tehetem. Már csak én mire miatt sem. Azon kívül túl büszke is vagy ahhoz, hogy megszegd a szabad. Elhesegettem magamtól a szökés gondolatát. Közben a légionárius is megjött a kávéval. – Köszönöm, fiacskám! – Na, ne nézd rám ilyen ostobán, hiszen már a 19-et is legalábbis papíron tettem hozzá nevetve. – Tehány éves vagy? – Harminc egy őrmester. – Hú, de forró ez a kávé! Ez persze csak kibúvó volt. Az igazság az, hogy félrenyeltem. Egy ideig még a kapunál áldogáltam, majd meghallottam, hogy az irodámban csöng a telefon. Kényelmesen bevaktattam, felvettem a kagylót és jelentkeztem. Katonai iroda, kovács őrmester. Jó reggel, csöpi! Imre hangja volt. Szóhoz sem hagytam jutni. Mondd csak, mit képzelte magadról? Hol bujkász Nekem itt degeszre a csendőrökkel és elhurcolt feleségekkel kell vesződnöm, de meg egyszerűen magamra hagysz. Ne vigyorogj olyan ostobán, az igazat mondtam. Egy óra haladékot adok neked. Ha akkora nem leszel itt, azonnal visszarepülök Európába, még akkor is, ha egy század csendőrt kell hozzá leterítenem. Csöpi, csak nem hadsz egyedül Algírban. Hamarosan ott leszek, már a közelben vagyok. Ezzel letette. Valóban hamarosan megérkezett, de csak rövid időt tölthettünk együtt. Imre az egyik városzéli panzióba készült, ahol bizalmas ügyben kellett valakivel találkoznia. Ma, oly sok évvel később már tudom, hogy a biztonsági szolgálat tagja volt, és azt küldte az illetőhöz. Egy arab besugóval kellett ott találkoznia, akitől valamilyen fontos tájékoztatást vártak. Márpedig az ilyen feladat mindig halálos veszéllyel jár. Barátom abban a biztos tudatban hagyott ott, hogy fél öt körül visszajön. Ha csak sejtettem volna is, hogy mi történik vele ezen a délutánon, egyszerűen megbilincselem, és egy kitörés biztos helyiségbe zárom. Sajnos azonban az élet olyan, hogy az ember soha sem tudhatja, mi történik egy óra múlva. Így hát gyanútlanul engedtem útjára Imrét. Amikor ötkor még nem érkezett vissza, kezdtem ideges lenni, hiszen mindig rendkívül pontos volt, és lekiismeretesen megtartotta, amit ígért. Kintelen voltam tehát jelenteni a távolmaradását. Parancsot kaptam, hogy csendőrökkel és az én rajommal együtt próbáljam őt felkutatni. A rajom néhány emberét hátrahagytam az iroda őrizetére, így a hozzánk csatlakozott tíz csendőrrel együtt harmincan indultunk el. Csoportomat a város szélére, az Imre által megjelölt panzióhoz vezettem. Teljesen elhagyott telket találtunk, amely úgy festett, mint a hosszú ideje senki se tette volna ide be a lábát. A csendőrhadnagy, aki a parancsnokságot átvette, vissza is akart fordulni. Én azonban nem értettem egyet vele. Amellett kardoskodtam, hogy ha egyszer Imrét ide rendelték, akkor biztosan itt kellett várnia. Talán még most is itt van. A katonáim betörték a házajtaját. Egy-egy légionáriusból és csendőrből párokat alakítottunk ki, és elrendeltük, hogy kutassák át a házat. Röviddel később a káplás ilyetett izgatottan hozzám, és megkért, hogy jöjjek vele. Az egyik szobába vezetett. Borzalmas kép elém. Imre ült ott, egy székhez kötözve. A karját felfelé feszítették, és a csuklójánál fogva szíjakkal egy kampóhoz kötötték ki. A felső karját elkötötték, és a bőrét a hússal együtt lehúzták róluk, hogy a csontjai kilátszottak. A bestiális kínzások ellenére teljesen öntudatánál volt. Csak egy pillanatig álltam könyörgő tekintetét, aztán gyorsan elfordultam. Természetesen tisztában voltam vele, mit kívánt tőlem, meg is tudtam érteni, hogy azt akarja, vessek véget az életének, de képtelen voltam rá. Lerohantam az udvarra, és a hadnagyot küldtem fel. Röviddel később meghallottam a lövést. Jónás, Béla és Péter után Imrét, a negyedik igaz barátomat is elveszítettem. Ez volt tehát az én keserű mérlegem, valamivel több, mint másfél éves idegen légió szolgálatom alatt. Most pedig itt üldögélek a Bajor erdőben, a Rudi szülőfalujának közelében. Gondolatban ismét átélem mindazt, amit elmondtam. Isten veletek, drága barátaim, valahol még biztosan találkozunk, ha nem is itt a Földön, de ott biztosan, ahová egyszer mindannyian kerülünk.